mtazamaji wa Esther TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na leo nakuletea historia ya Umi Ali mwalimu Umi mwalimu alizaliwa mnamo Septemba tatu katika kijiji cha mchukuni kwa Mbeni mkoani Tanga. Akiwa ni mtoto wa tano kati ya watoto sita wa mzee Ali Mwalimu pamoja na mama yake mama mzuri. Baba yake mzazi ni mtumishi katika serikali. Alikuwa bwana afya msaidizi katika hospitali ya Bombo mkoani Tanga. huku mama yake akiwa ni mama wa Elimu Umi alianza safari yake ya masomo mnamo mwaka 1980 katika shule ya msingi Chanika wilayani Handeni mkoani Tanga. Na hapo alisoma mpaka mwaka 1982. Akahamia shule ya msingi Mkokwani iliyopo Tanga mjini. Na kisha kuendelea na masomo yake mpaka mwaka 1986 pale alipohitimu darasa la saba. Baada kumaliza elimu yake ya msingi Alijiunga na shule ya sekondari ya Usagara kuanzia mwaka 1987 hadi mwaka 1990 alipohitimu kidato cha nne. Baadaye aliendelea na sekondari ya juu kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 1993 alipohitimu kidato cha sita katika shule ya sekondari ya Wasichana Korogwe mkoa Tanga. Ndani ya mwaka huo huo wa 1993 alijiunga na kambi ya mafunzo ya JKT ile ya mafinga iliyopo mkoani Iringa, na kufuzu mafunzo hayo kwa miezi sita Umi alianza kubobea katika masuala ya kitaaluma alipojiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1995 akidahiriwa kusoma shahada ya sheria na kuhitimu mwaka 1998 Mwaka wa 1998 hadi mwaka 1999 alihudhuria na kufuzu mafunzo ya wanasheria wa serikali yaliyotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria na mwaka wa 2000 alikwenda Afrika Kusini kwenda kujinua zaidi kielimu na kufanikiwa kujiunga na programu ya sheria ambapo alihitimu mwaka wa 2001 na, na kisha kutunukiwa shahada ya uzamili ya sheria akibobea kwenye haki za binadamu na demokrasia katika bara la Afrika. Mwaka wa 2008 alitunukiwa cheti baada kufuzu ya kufuzu kozi mafunzo yanayohusu wakimbizi kutoka chuo kikuu cha Oxford kilichopo nchini Uingereza. Katika suala la uzoefu kazini, Umi amepitia katika mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kabla ya kujiunga kwenye swala zima la siasa. Aliwahi kufanya kazi na tume ya mabadiliko ya sheria Tanzania, ile ya the Royal Form Commission of Tanzania akiwa ofisa utafiti wa sheria mwaka wa 2000 hadi 2001. Na, na katika mwaka huo huo wa 2001 alikuwa mshauri mdogo wa sheria katika secretariat ya umoja wa Afrika. Ya wakati huo ilikuwa ikijulikana kama OAU na mwaka wa 2013 alifanya kazi kama mtafiti msaidizi katika shirika la ESRF linalojihusisha na masuala ya utafiti wa uchumi na jamii nchini Tanzania na mwaka wa 2014 alikuwa ofisa wa sheria kwenye kituo cha sheria na haki za binadamu kile cha LHRC na mwaka huo huo Aliajiriwa na shirika la kimataifa la maendeleo la Denmark lilokuwa likifahamika kama Danida lilokuwa linaendesha kazi zake kwa kushirikiana na umbalozi wa Denmark nchini Tanzania akiwa ofisa wa jinsia na utawala. Alifanya kazi kwenye nafasi hiyo kwa miaka sita. hadi mwaka wa 2010 siasa. Umi mwalimu alianza kujihusisha na siasa kumpitia chama cha Mapinduzi CCM mnamo mwaka wa 2007. 2007. umi alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Wilaya Tanga na mwaka 2008 alikuwa mjumbe umoja wa wanawake UWT Mkonni Tanga. Mwalimu ameshika nafasi nyingi za uongozi katika chama na serikali. Ni mbunge wa awamu mbili akiwa CCM, mwaka wa 2010 na, na tena mwaka wa -mili na kumi na tano. aliteuliwa kwa kiti kilichotengewa wanawake na raisi. Katika utawala wa rais Jakaya Kikwete, alihudumu kwa mfuatano wa waziri kati ya mwaka wa -mili na kumi hadi -mili na kumi na nne. Alikuwa naibu waziri katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto na pia aliwahi kuwa naibu waziri katika ofisi ya makamu wa raisi na Wizara ya Sheria na Masuala ya Kikatiba. Mnamo mwaka wa 2015, Rais Mteule Hayati John Pumi Magufuli alimteua Umi mwalimu kwa waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mwaka wa 2017 aliteuliwa kuwa waziri katika Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Desemba 2020 aliteuliwa na Rais Magufuli kuwa waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Na Machi 2021 aliteuliwa na Rais Samia Sulu Hassan kuwa waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi kufuatia mabadiliko ya pili ya baraza la mawaziri mnamo Januari 2022 alirejea katika nafasi yake ya awali ya baraza la mawaziri kama waziri wa afya wa na watoto familia Umi ni mama wa familia na ni mke akiwa ameolewa na mwanaume ambaye imeelezwa ya kwamba walifahamiana kwa muda mrefu tangu akisoma wote katika chuo kikuu na wamefanikiwa kupata watoto wawili wa kike tuzo aliyoipata mheshimiwa umi mwalimu mnamo mwaka wa 2020 alipewa tuzo ya mwanamke wa mfano jasiri mpambanaji na hodari lakini pia mhamasishaji mwanamke wa shoka imezidi kumpa heshima na ujasiri ukiachilia mbali na shughuli za serikali Mwalimu amekuwa ni mdaubora na mkubwa wa kilimo nchini Tanzania. Anatambua nafasi ya kilimo katika kukuza uchumi na katika pia kuongeza pato la taifa. Na binafsi Sambamba anakuwa mkulima wa mazao ya nafaka, amejikita katika upandaji wa miti, biashara, lakini pia anashauku kubwa ya kufanya kilimo cha katani kwa takribani hekta moja Huu ni mfano bora wa kuigwa kwa viongozi mbalimbali na jamii kwa ujimu jumla mbali na kuwa mkulima Umi Mwalimu ni mwanamichezo na, na ni mpenzi wa timu ya Coastal Union ya Tanga na pia huwa anajitoa sana kwenye timu hiyo na pia anashiriki katika michezo mbalimbali ambayo inafanyika kwa kwenda kiwanjani kuangalia lakini pia hata kusaporti yeah. na hii ndio historia ya Umi Ali Mwalimu iloletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli okay naipenda ninge naipenda naipenda naipenda naipenda naipenda naipenda